na vrsti psiholog, ali že jater? Psihjater. Miran ki nas bo seznanil in nam potem odgovarjal na vprašanja z tem, kako revščina ali tudi grožna revščine vplivata na našo psiho. Pa to ni sta omaj, ampak to nekaj hm. <hih> Ja. Hvala lepo za povabilo, mi um, je v veselje, ne, da rečemo kakšno o tej temi. Zdaj, a se dobro slišimo? Se. Ja, kot je gospod Branko rekel, jaz sem psihijatr, delam v takih hardcore ustanovi, klinični centar, psihijatrična bolničnica, ampak sem pa tudi antropolog. Po diplom moj je kulturna antropologija. In uh, glede na tole temo, ne, ki je bila predlagana, bi, če dovolite, prebral ne, dva, tri oblomke iz, uh, malo bom reklame za sebe, iz moje knjige, ki je šla novembra, to je zbirka Kolumen iz sobotne priloge Večera, ki je pravzaprav izbor teh zadnjih petih let, uh, kjer to izhaja na vsake štiri tedne. Ne, in te teme, ki je pač danes prednet pogovora jaz sem se že dotikal ne, in sem o tem kar dosti pa malo bral, pa slišal in tako naprejem bi jaz mogoče kar za začetek to nekaj malega par odlomkov o tem prečital, ne, če se strinjate. Kolumna iz evo, 26. novembra 2011, ki se imenuje Črno in Belo, se začne z neko zgodbo iz Ležele Niger. Ne. Nikaj je bolj revnih afriških držav, mislim, da med najrevnejšimi. In nekaj šel en moj prijatelj Tija potovat in si za nekaj takim motivom zelo adhok, ker je videl v National Geographic v neko oazo, sliko pač neke oaze in članek, in jo je želel videti. Ne? In ko je šel tja, je seveda naletel na težave s transportom, tam je dokaj je težko s tem javnim transportom kam priti na določena mesta, tam si mora seveda v tem primeru najed džip in tako naprej, kar je drago. Ne? Zato Tomo Križnjo podaveli cikl. Pametno. Skratka, zgodil se, je tam en zanimiv dogodek, ne, ker je na neki bencinski črpalki naletel na dva fanta iz Danske, ki sta bila opazovalca takratnih volitev. To so bile prve tako, nadzorovane volitve, opazovane v Nigru. In sta bila namenjena točno tja do te oaz. Ne. Srečno naključe, ne? Ampak... Včasih se reče, da je blizu sreče, vedno tudi nesreče in ta fanta sta bila tako bolj zadrte sorte, severnjaške in sta se ne premalo posvetovala, če ga boste vzela zraven in sta se potem odločila, da ne. Ker imata pač tako in tako poslanstvo tam in ne bi bilo primerno, da ga peljete zraven do tiste oaze in je prijatelj zvisel in te oaze žal ni videl. Ne? Niger, ne? Zdaj, kaj se v teh državah pravzaprav dogaja, ker je revščina nekaj odnegdaj prisotnega v dosti večjih razsežnostih, to nam je vse jasno, kot pa je pri nas. Ne, ne mislim zdaj moralizirati in opravičevati tega, ampak vendar je treba tu videti par stvari, ki nam lahko pomagajo, konec koncev. Ne? Zdaj bom pa prebral naprej tekst. Ne? Ta zgodba ponuje odgovorno vprašanje, zakaj se je v nedavnem raziskavi revije New Scientist o dejstvu, kako srečni so prebivalci znašla na prvem mestu Nigerija pred Mehiko, Venezuelo in Salvadorjem. Tu je zdaj sicer govora o Nigeriji, ne o Nigru, ne? odkud je ta zgodba, ampak bistvo je pa nekje tu. Ne glede na to, kaj se mislimo o metodologiji merjanja sreče, je omenjena revija dovolj uveljavljena že od leta 1956, da bi lahko njene rezultate bagatelizirali. Nigerija je sicer znana po revščini, korupciji, nasilju in naftnem bogatstvu, ki ga izkoriščajo zahodne naftne družbe, podobno kot se ga v Venezueli, dokler im tega ni preprečil Hugo Chavez. Richard Dawden, publicist in izvršilni direktor Royal African Society, o tej državi piše, da ljudje ne razmišljajo o tem, kako bo jutri, ker se ukvarjajo s problemom, kako bodo preživeli današnji dan. V knjigi Africa, Altered States, Ordinary Miracles, navede izjavo ganskega taksista, ki ga je peljal na letališče hitro ob odhodu v Nigerijo. Po kratkem Malku mu je rekel, da je živel v Lagosu, vendar tja ne bi šel živeti niti za milijon funtov. Tak ne? Dovden pravi, da, da bi država morala razpasti po vseh politoloških in socioloških zakonih, pa vendar stvari funkcionirajo zaradi izjemnega omrežja družinskih, etničnih, verskih in drugih neformalnih vezi, ki tvorijo edinstven matriks političnih, socialnih in ekonomskih povezav ki večini ljudi omogoča bivanje in prehrano. V tej državi vidi naravni in človeški potencial, ob katerem bi ob primernem vodstvu prevzela vodilno vlogo na kontinentu in en izmed ključnih v svetu. Po podatkih vse afriške raziskave Globe Scan iz leta 2004 zaupa vladile 7 odstotkov Nigericev. To se pravi še dosti manj kot pri nas. Pričemer njihove elite kradejo bistveno više vsote, kot na primer pri nas, pa jih ljudje kljub temu volijo. Božji vole, ki pač, vsak nigerijski big man, v narekovaju, ima, poleg vile v Lagosu, še posestvo v Južni Angliji, stanovanje v New Yorku in Dubaju, ter vilo v svoji vasi seveda, vendar afričano to večinoma ne moti. Menijo celo, da je nestosobneš tisti, ki si bogatstva, ne nagrabi, ko ima možnost. V tem pa se razlikujemo, pa še vmar čem, kar nas oddaljuje od dobre vrstitve na lestvici New Scientista. Damo, ki je v Nigeriji nekaj časa živela, ta dežela asocira v prvi vrsti na veselje, glasbo, ples in zadovoljni ljudi. No, smo pa zato dobre v indeksu samomorilnosti. Dober rezultat bi verjetno dosegli tudi na lestvici zavisti ali zlovoljnosti. Kako pa gre sta skupaj revščina in sreča? Nigerija ima ob 110 milijonih približno 80 milijonov revežev. Izraelski psiholog Daniel Kahneman sicer dobitnik Nobelove nagrade za ekonomijo leta 2002 za delo na področju behavioralne ekonomike navaja, da sta za srečo dominantna zadovoljstvo in preživeti čas z bližnimi in prijatelji. Kar pa zadeva relacijo sreče in revščine, komentira Gelupova raziskavo iz leta 2004, v kateri so iskali korelacijo med depresijo in dohodkom. Družba Gelup sodi sicer med prestižnejše firme razi za raziskave javnega mnenja. Rezultati raziskave, narejene v ZDA, prikažejo progresivno večjo verjetnost za razvoj depresije ob nižjem dohodku, kar je povsem logično. Presenitljivo pa je dejstvo, da se krivulja ustavi pri letnem dohodku 60 tisoč in je ob višjih vsotah povsem ravna. Kahneman povdarja, da višji dohodek od nav nav nav navedenega prinaša sicer več zadovoljstva, nima pa učinka na čustva na populacijski ravni. Naprej je govora še o tako imenovanem Gross National Happiness, to pa je butanski indeks eh, bi rekel, sreče, dobesedno v prevodu, ki so ga začeli meriti leta 1972 v Butanu. Ne, in sicer jih je v temu stimuliral ravno ta termin eh, GDP, ne, skratka, s katerim naj bi se merila ekonomska uspešnost določene države. Ne, Pa so butanci seveda ocenili, da je to sicer pomemben pokazatelj, ampak nam pa o sami sreči in zadovoljstvu ne pove praktično nič. Ne? In so začeli oni to meriti in to merijo dejansko na pet let in to objavljajo. Ne? Neki kanadšen, Michael Penok pa je razvil tako imenovano v narekovaju debutanizirano verzijo te uh, lesnice in jo tudi ponekod uporabljajo. Zdaj, če dovolite, bi nadaljeval še z eno drugo kolumno. New Scientist seveda ni edina revija, ki se je lotila tega. Oni so pač ugotavljali, da so na prve mesto Afričani, kar se tiče merjenja sreče, ne? in pa južno Američani, Tudi druge meritke kaže nekaj podobnega. Ne? Tule je pa ena druga kolumna na podobno temo, tu bom tudi par podlomkom prebral. In sicer, to je z julija 2012, z naslovom Bek od skrbi, strahov in sanjarjenja. Revija American Anthropologist je marca leta 2012 objavila izbor člankov o antropologiji sreče. Tema, o kateri je relativno težko pisati relevantne znanstvene članke. Nekateri avtori se niso ravno spretno izognili patetiki, je pa prisoten skupni menovalec, da človekovo srečo najbolj ogrožja porabniška kultura, ki povričuje tekmovalnost, individualizem in finančno moč, ter razvrednotje, altruizem, ter kvalitetne odnose v skupnosti. John Bolg pravi, da je težko, kdorkoli biti, biti resnično srečen, če se zaveda, da je zaradi pomankanja hrane, pod hrane na milijarda ljudi. Toliko je štela celotna svetovna populacija leta 1820. Največji prispevek antropologije pri razumevanju sreče vidi v paleoantropološkem in etnološkem dokumentiranju preteklosti. Približno 70 milijard človeških življenj je v zadnjih 100 tisoč letih potekalo večinoma v družinah in manjših skupinah, v katerih člani so se bili fizično blizu, Od 15 do 20 odstotkov ljudi pa je živelo v večjih skupnostih starih civilizacij in sodobnega, skomercializiranega sveta, s svojo mizerijo, vključujoč množino lakoto. Kot ključni variabli sreče opredeli manjše družbe in egalitarno razporeditev socialne moči. Kot zanimiv dokaz, da od ekonomistov opevanje bruto nacionalni dohodek še zdalečni bistven za srečo, omenja Dominikansko republiko. Karibska država ima v ustavi poudarjeno socialno pravičnost, v narekovanju ustrezna sredstva za preživetje za vsakogar, kar v praksi pomeni, da ima večina prebivalcev vlasti svoj dom z vrtom. Dominikanska republika je četrta na lestvici Happy Planet Index, to je spet ena od teh lestvic, ki je zajemala v letu 2006 179 držav. Med prvimi dvajsetimi državami na lestvici je 14 majhnih držav. Ne? Na 13. mestu je Butan, kjer so uvedli že omenjen Gross National Happiness Index. Na tej lestvici Happy Planet je bila leta 2012 Slovenija na 86. mestu. Zanimiva mesta zauzemajo nekatere države, kar je dokaj pomenljivo glede dojemanja sreče medsebojnih odnosov in vrednotenja materialnega bogatstva. Albanija je na, na primer na 18. mestu, Moldavija na 40. Bosna in Hercegovina na 74. Srbija pa na 79. mestu. Med državami Zahodne Evrope je najbolj uvrščena Norveška in sicer na 29. mestu in ZDA šele na pozicijo številka 105. Ta HPI vključuje med drugim tudi ekološko degradacijo, ker ekonomsko razvitejšim državam dodatno zniža indeks. Na prvem mestu pa je Kostarika, kar velja upoštevati ob vedno številčnejšem izseljevanju iz Slovenije v zadnjem času, torej še na moje česa bi se lahko naučili od prebivalcev Latinske Amerike, Afrike in ne nazadnje Moldavije in Albanije. Pravzaprav malo takega, kar nismo nikoli že imeli, in zaradi različnih razlogov izgubili. Kaj se na primer dogaja v glavi človeka, ki se ne upa z novoletne jelke sneti etikete gradbenega trgovca, ki jo je kupil, da, so, da ga sosedje ne, bi, da, oziroma, da sosedje ne bi mislili, da je jelko na črno posekal in ga prijavili, namesto da bi etiketo snel in jo na narekovajo, na čelo takšnemu bebavemu sosedu? Glede na dejstvo, da je na tej lestvici majhnost države ugoden dejavnik, Je 86. mesto resnično pomenljivo. Sicer pa se na to temo dogajajo tudi pozitivne stvari. V American antropologistu je omenjen primer novih trendov v Chicagu v zvezi s fleksibilnostjo časa. Postalo je in, v imeti več prostega časa na račun manjšega dohodka. V Italiji je trend selitve brezposelnih intelektualcev v dolomitske gore, kjer se ukvarjajo s planšerijo ovce v idiličnih gorah, namesto sekiranje v Milanskem predmestju, zakaj pa ne? To bi bili ti uh, odlomki, ne, vezani na to temo. Zdaj, če bi hotli uh, malo razmišljati o teh, bom rekel, uh, psihičnih motnih, v ožjem smislu in pa revščino, bi umjeno to, da je za če tako rečem, težje psihične motnje, revščina je že dosti krat samo po sebi, imanentna, kot se reče. Ne? Sizofrenija, ne? težje, kot težji poteki bipolarne motnje vse leko prej privedejo, do revščine, če človek nima dobrega suporta, bodo si družinskega ali kakšnega drugega, je to prej pravilo, kot pa izjema, da je revšč. To se pravi, da ne takvele kriza ekonomska, kot jo gledamo sedaj, niti, n, ni nekaj novega za, za ljudi, ki so že prej, pravzaprav zradi svojo duševne bolezni zgubili ta, bi rekel, to materialno varnost. Ne? To, kar bi se tikalo težjih psihiških moten. Če pa gledamo, bo rekel, kontingent depresije, anksioznih moten in s tem povezanih moten iz nevrodskega kroga, tu pa je seveda zadeva drugačna. Ne? Ker namreč uh, anksiozne motnje že samo po sebi karakterizira ta neka bojazen, dosti krat ki seveda v takih okoliščinah postane lahko povsem racionalna. Ne? Uh, kot je recimo teh raziskalv Je bilo narejenih ogromno, za v zadnjih letih, ne? od leta 2008 naprej, odkar je ta ekonomska kriza, so jih naredili kar dosti. Znanstveniki, kot veste, živijo od točk. Ne? Živimo. In vsaka taka tema ne, je, seveda, privlačna, uporabna, zato da narediš raziskavo, da dobiš tiste potrebne točke, zato ker jih pač dobiš. In tega je bilo še Jaz bi, se te teme tiče, ostal po vsem pri tej gelu po raziskavi, ki je bila omenjena. Ne? Zadeva je popolnoma proporcionalna, enostavno. Nižji dohodek, večja verjetnost za depresijo in anksiozne motnje. Popolnoma jasna stvar. Ne? Bi pa povedal to, da recimo iz prve roke opažamo, da, da recimo v urgentni ambulanti v naši ustanovi da je dnevni tisti obrat, dva do trikrat večji, kot pa je bil pred eh, krizo, oziroma še malo prej. Ne? Pa ni kriza edini vzrok, je eden od večjih, zagotovo. Ampak eh, imamo tu opravko še zmar drugim, čem drugim, ne? kar je pa v povezavi s tistim 86. mestom. Ne? Mi kot majhna državica bi morali biti iz te variable v bistveno više. Ne? To pomeni, da če bi bili večji, zdaj malo tako poenostavljeno, bi lahko imeli še bistveno slabši skor, ne? kot pa to šestno, 80 mesto. Ne? Klučno, eno od ključnih dejstv je to, da je več kot, že dolgo, več kot 50% svetovne populacije v urbanem okolju. Ne? Urbano okolje je samo po sebi Ne smemo upojenostavljati, da je to samo po sebi dejavnik za večjo verjetnost psihičnih motn, za bom rekel, manjši kontingenci tistih pozitivnih eh, relacij, ne, neke rekel, povezanosti, pozitivne povezanosti med ljudmi. Tako da tudi na podeželju, ne, še zdaj več stvari niso idealne, ne, mogoče so celo še slabše, ne, te socialne mreže znajo kar fino razpadati, določena okolja podeželska so zelo degradirana, ne, ne samo v okoljskim smislu, ampak tudi v tistem sociološkem. Pred kratkim so mi v Ukrajini povedali, da so cela mesta, kjer se populacija zmanjšala z. 20 do 30 procentov, splošno je manj negativen trend v tej državi. Mesta tam na severo-vzhodu države, ne, če si predstavljate, 20 procentov manj populacije, recimo, da je bilo zdaj, Maribor, 20 do 30 procentov manj, kaj to pravzaprav pomeni? Ne, kaj nam taka številka pove? Ne. Skratka, jaz bi zdaj, če bi hotel to pojasnjevati, ne, se malo oziral na določene teme iz moje magisterske naloge iz antropologije, ne, jaz sem raziskoval tam vpliv na pogosto zduševnih motnj in bi rekel, ta sodoben, postmodern, ne, ta segment in pa po drugi strani tradicionalno družbo, ne, v čem je en segment pozitiven oziroma negativen in drugi, ne, je pozitiven, čem je negativen, ne. Urbanizacija, seveda, na videzno ponuja več po samizniku. Ne? Individualizem sam po sebi ne potegne neke negativne konotacije. Ne? Nekje nam prikliče asociacije na to, da ima človek svobodno izbiro, ne? da se izbira življenjske scenarije, koliko pač ima možnosti in srečo, seveda. Naj bi pomenil nekaj pozitivnega, ne? ampak v populacijskem smislu, pa ni povsem tako. Ne. Človek seveda, ko posluša sebe, svoje želje in tako naprej, ki znajo biti dosti krat povsem nevrodske, se pa povsem zdrave, nas zna pripeljati seveda do takih rezultatov, ki si jih nismo želeli. Ne. Individualizem pomeni apriorno zavračanje določenih tradicionalnih vrednot. Tradicionalna družba kot taka, je osebovalno tako sebi lastno imanenтно povezanost, ne? odgovornost odgovornost, dost fiksna moralna pravila, ne? ki so bile po drugi strani seveda zelo omejujoča, So zelo, bom rekel, inhibirala to osebnostno rast, ne, posebej pri ženskah, ne. In seveda rušenje teh teh, bom rekel, Kulturnih elementov, če se tako malo v antropološkem jeziku izrazimo, je potekalo relativno hitro ne, v našem okolju. Ne. S tem, da pa naše okolje, slovensko, ne, je v nekem odnosu specifično, glede na ostale, če gledemo, srednje evropske države, ker je socializem ne, kot tak v formalnem smislu se fino nadgradil na te tradicionalne forme. Ne skratka kratka, egalitarnost, povezanost, neko tako, zatiranje individualizma je bilo tipično tudi za socializem. Ne? Čeprav z neko drugo osebino, z neko drugo nekim drugim teoretičnim ozadjem, ampak v formalnem smislu pa zelo podobno. Ne? In to pomeni, da so se določene te forme ne? v kolektivnem nezavedem praktično prvič v, v zgodovini naroda začeli rušiti pred 20 leti. Vemo pa, kaj pomeni obdobje recimo 20 let v, v, v časovnem kontekstu. Ne? To se pravi, če gledamo tradicionalno družbo, ne? tu približno lahko postavimo mejo, dokdaj je trajala, ne? dokdaj je bila še potentna ne? nekje v enem okoli več in druge manje, nekaj približno pa lahko lociramo to v čas nekje do 100, do 150 let nazaj, ne? da se je potem postopno seveda rušilo, ne? spreminjalo. Če gledamo pa v drugo smer časovnega tega diapazona, je pa to govorimo pa milijonih let. Ne? Zdaj, če damo min na eno tako, tehtnico, 20 let in pa milijone let, seveda, tradicionalna družba, zdaj to moramo raščistiti ta poen, kaj je to, s kaj mislimo, jaz jaz osebno to gledam na, na, na obdobje od velikih obrečnih civilizacij pa do moderne oziroma postmoderne, tj. se do industrijske revolucije itd. Ne? Skratka, tu so, tu so določene zadeve, ki so v kontinuumu, določene pa seveda ne. ne? lovsko nabiralniško obdobje, če vzamemo do večjih obrečnih civilizacij, to zbraja cirka deset tisoč let nazaj, tu imamo milijone let, ene stvari so od teh deset tisoč let, če vzajmemo to kot menik, ostale naprej, ne? formalno, enake. Ne? In v vsakem tem meniku se je nekaj na novo zrušilo ali pa transformiralo v neke nove forme. To se pravi, Če vzajmo 10.000 let, potem 100 do 150 let nazaj za industrijsko revolucijo in pa postmodernizem, ko se pa stvari začnejo odvijati z za nekaj povsem drugo časovno dinamiko, dosti bolj več plastno in dosti hitreje in tako naprej. Tu pa govorimo o zadnjih 20-30 letih. Ne? In če gledamo, kaj je od tega ostalo, kaj se je zgubilo, Kaj se je po transformiralo, nam lahko to pojasni, da mar si kaj, kaj je ta številka, recimo šest in osim, ne? 20 let je kaplica kapljica v morje. Ne? Zdaj naš po eni strani gene, genetsko-biološki ustroj, po drugi strani ta kulturni segment. Ne? Doživita je blazno hitro transformacijo, ne? ki pa je seveda pri nas na nek način prekrita, z nekimi drugimi vsebinami, z nekimi drugimi pričakovanjami, z tako, bom rekel, naivnostjo, ne? ko smo najboljš naivno pričakovali, da bo vse samo še kot deželi meda in mleka. Ne? Zdaj se je pa zgodilo nekaj drugega. Ne? To so se pa zgodile ene stvari, ki jih nismo pričakovali, ne samo mi, ampak tudi vsi tisti, uh, tisoči vrhunskih ekonomistov, ne, od katerih bi morda pričakovali, da bi vsa nekateri od njih nek znali te stvari napovedati ali pa mogoče celo preprečiti pa jih niso, ne, niti napovedali, pravzaprav niso, ne. kar seveda, za moje pojme, pod vprašaj, pod veliko vprašaj postavi eh, kvaliteto te znanosti ekonomske. Ne. Vpustno to, dejstvo se tako kot so. Na Balkanu znajo reči temu, da Bog da, da ima, pa ne malo. Da je to nekaj najhujšega, ker se nikomu lahko zvodi. Skratka, da ima to, kar pač ima in da to, kar ima, pričakuje, da bo imel v nedogled, mogoče k še več, vsekakor pa ne manj. Ne? In taka situacija je pravzaprav nekaj najhujšega, ne? iz vidika anksioznosti kot take. Ne? Anksioznost je neka, neka bom rekel, uh, nujna vlastnost v evolucijskem smislu. Ne. Brez, tega, brez tega sveda ne moremo obstajati. Ne, vprašanje je samo, kakšna je kvantiteta tega. Ne. Jasno, da če tega preveč, da imamo uporabljati z nekimi kliničnimi potem stanji, ne v tistem običajnem razpolnu, brez kliničnih posledic, pa seveda pri vsakem, vseh več ali manj. In zdaj seveda tu prišlo do epidemiološkega jasno izbruha teh mogoče subkliničnih sanj, če se če zdaj govorim v psihiatričnem jeziku, ne več v Vsi pogove so nastavljali zato, ne? da tisti kontingent, ki je bil tako kot, čerečen rečem, kompenzirano, tako rečemo v medicini, da je neka motne kompenzirana, je pa lahko motnja v osnovi. Ne? Tisto, kar se ne kaže klinično, tega ne bomo zdravili. Ne? Jasno, da ne. Ampak zdaj se je pa to, ne? da je prišlo do malo več, več dekompenzacij. Zdaj, kakšen bo bo odgovor na to, kot sem prej omenil na uspe, Tamari, To sploh ni prvič v zgodovini, pa sploh ni najhojša v zgodovini, kar, je bilo, ne? kar smo že doživeli, oziroma naši predniki, če tako rečem. Gosped sem prej na zgodbo in sicer, če se recimo osredotočimo na čez druge svetovne vojne, takrat je bila tudi ekonomska kriza, ne? še kakšna, in recimo v... V družini, po moji, po liniji matere so šli moški, ki jih ni bilo malo, to je bila družina 15, 15 otroci, So šli vsi moški, ki so bili starejši od 15-letnikov, partizani. Eno tako relativno veliko kmetijo, Hribovsko, ki je težko za obdelovalce, so pa obdelovali ženske, ne, zraven pa še skrbele za mlajše otroke ne, in so preživeli. Ne. Bilo je tudi kar dosto dobre volje, nekaj skrbi se razume, ne? anksioznosti, kolikor hočete, ampak so šli naprej. Ne? V takem času se je seveda treba ozirati na taka zgodovinska obloga ne? in pa tudi na okolje, ker je to nekaj običajnega. Ne? Iz okolje bivše naše države bi ljudje rekli, "Poglejte, mi živimo v tem in še v čem pojšem že 20 let. Celoshodna Evropa lahko reče. Ne? za njih je bilo to sveda nekaj novega. Ne? Oni niso v isti poziciji kot Niger, ker je zadeva trajala najbolj stoletja, če ne še reči. Pa preživijo. Ne? Zdaj, kako iskati čisto fizično preživetje, kako iskati kvaliteto življenja? Ne? To je en kup dilem. Ne? Nekoč mi je prijatel srb, rekel, da ljudje še nikoli niso toliko brali, kot pa v tistih, bomo letih. Ne. Služb ni bilo, službe niso bile motiv, tudi če so jih imeli, ker niso zaslužili nič, ne. takrat je bila tista znamenita inflacija. Ne. Je rekel, da knjižnice nikoli niso toliko izposojale, kot pa takrat. Ne. Ljudje so bili prisileni loviti ribe še ni bilo drugega. Ne. Srečo sem v ki so bili tak, v tistem času stari cirka tam med 30 in 50 in so zgubili seveda službe, ne, v srbi, bosanjci, tisti iz okolice rek so lovili ribe in so zraven tudi družili, ne, kvalitetno. Ne. Skratka, te forme pač se rodijo same po sebi, slojko prej, in uh, bi rekel tako, ne, da ta kultura potrošništva, materializma, narcisizma je bila že dokaj neokusna, ne? ki je prevladovala pred tolo ekonomsko krizo in z tega vidika, bom rekel, na taka, streznitev ne? sploh same po sebi ni slaba. Ne? To nekom, ki je lačen, pravzaprav ni uh, korektno, reči, ampak kljub temu so ta dejstva pomembna. Ne? Od okoljske degradacije do, bom rekel, zelo takih potvorjenih medšloveških odnosov z dosti zavistih in avščine, prestiža nepotrebnega, ki sedaj ima zaposledico degradacije okolje tudi. Ne? Jaz mislim, da če se ta kriza upam no, nekako uspešno začne Končati, da bojo stvari šle na boljše, da bomo potegnili nekaj pozitivnega od nje. v tem smislu, ne? da ne bo več toliko, da bo ta kontingent teh narcisov, ki se vedno bo manjši, ne? Bo da bo kontingent potrošnikov nekoliko manjši. Ne? toliko. Jaz mislim, da bi lahko malo interakcije razumili. E, hvala. E, jaz bi zdaj pozvolil k razpravi v gražalnim debatam, se bom povzal to pravica, da bom prvi nekaj dopolnil. Ne? Najprej, viste, omenili e, mejer 60 tisoč dolg na leto. Ne? To e, je pač za tisto okolje. Ne? Tudi tukaj velja, da večina ljudi, ki ima neko uh, redne dohodke, ne? pri nekih mejah, nekje so potovite, da je to med 900 pa 1200 eur in ne to mesečno, večina teh ljudi ni več pripravljenih, več delat za še nekaj narje, ker imajo dovolj. Pa, pa Zdaj bi, da, pomno to, ko se rekli. Fromm v uh, leta 1955-1950 je pisal o vse večjem deležu psihoz in deloz tudi v Južnji Ameriki, zem, mislim, v Ameriki življamo, eh? uh, ki so ponekako izvirane iz negotovosti. To je to, kaj smo nekje skučali, imamo na njih uspeli na povedati, da je ena oblik, kar je, učen, je tudi strah pred tem, da postaneš redno. To nimaš več, tistega ste eh, nisi se, da vrn splatil, okay. ampak veš, da boš meš tudi zve redno dobival. In to pomirja. Eh? Ti ste pa zaj še to vse je opozoril, je še na en povneni, vidik nematerialne revščine, to pa je izguba socialnih stikov. In ta individualizacija, ki je fuh, skoraj bi lahko z nekimi poslovno prek tega umetnega refleksivizacija ter da ne imamo razum, da? Tudi je zelo zelo pomemben vidik in ne le dvojno materialne delovščine kontakte, ampak strah pred njo, ampak vseh drugi aspekti, ki niso ne davzane samo na dan. Razumljivo, da se nehaj za samozadravanje pa izvirka Mene bi, zanimalo, kako izgleda, kak je formulirati tam butanski kazaljenik, Ja, butanski je vezan na njihove logistične vrednote. Ne. Zato ni toliko uporaben za druga okolja. Ne. Zato je tisti kanačen, ko sem ga omenil, razvil verzijo, ki je bolj prirejena našemu okolju. Ne. Debutanizirana verzija. Ne. Kaj, oni imajo? Oni imajo. Vse je na nej to dosegljivost, da natančno uh, natančnega ne poznam, moram reči, ampak uh, vem, da je tudi okolje, ne, dobro, nemajte, da je čisto okolje, ne, potem uh, dost je dosti osredotočen na to vsebino budizma, na medsebojne odnose, tudi jasno, ne, pa mislim, da tudi na te njihove dosti specifične intimne njihove uh, rituale in tako naprej. Ne. Vsi ga lahko na ne tu pogledate, vse te komponente. Ampak na pet let mirijo. Ne? S tem se ukvarjajo. Ni to kar tak, nekaj, kar bi enkrat se nekdo spomnil, ker se mu zdi zanimivo, pa bi to pri tem ostalo. Ampak oni to mirijo. Ne? In tudi konsekvence, nekaj naredijo na tem, če zaznajo, da so določene odstopanja. Skratka, nekaj bodo tega naredijo. Ne? No, pa se je premas, ali nisem jaz, če nisem decimo doživelno abkjetirali, glede, dobro okret, ko so delali popis, mrdeli lirije, potem drugače pa zdradi kakrataka, malo bolj nasmogljiva vprašanja o vem, sreči. To, to, glede, tojimu, to, če bi jih naredili, bi bila sigurno smešna. Ne? Jaz mislim, da boljšam, da jih sploh ne delajo, ne? ker bi... Dobro, v Disney, bi to dela, ampak stvar bi, bi znala izpast zelo nevgodno pre nas. Ne? Vsaj, kot vidim, če se se pri pre nas, birokrati krati, bolj, ne, bizarno, ne, tako da ne da je bilo kaj pametnega Mogoče bi imelo literarno vrednost, kot neka smešno, neko smešno čtivo, ampak drugače pa ne verjavim. Neke obike tega se dobajajo tudi vopi in ti razni eh, bo neko lecplice, zadovoljstva eh, z razmi srednimi se objavlja in vidi stopa tudi Slovenija. Kako se pa do tega podatka oblide, kako tam podatka odvršava, nekaj daja? Da da Happy Planet da. Index je tako dosti uporabljen, ne, ki sem ga omenjal. Pri tem, pogovarjam se pogovarjamo vse, pa brez zamene, ne mislim, da na me, venda, osim, ko se da vse ne... pogovarjamo blestvitva, nekih meritva, a je napisano, kaj na tanko pa zdaj pomeni sreča, sredogorstvo, bogatstvo, ker jaz mislim, da tak Tako kot ste rekli, ne? če boš dva milijona ljudi vprašal, bo vsak, bo zagotovo bo dva milijona različnih misli. Mm. Kaj je njemu to pomeni, potem bomo pa to dali v neko statistično obliko. Ja, bo... Mesto Ja, ne vidim njegovega, spet ne bi nosil. Ne, spet ne bi šel predala, da je statistika natančen zbir, ponoma ne pa ja. ne natančnih podatkov. Tako ja. brez zamere, zame se za statistiko tistih, ki pač nimajo tega drugega dela, pa na tak način pa služijo, ne pa pobirajo neki denar. Mm. Ko to bereš, ko spet rega vsak ima čisto drugačno predstavo o tem, kaj je to bogatstvo, kaj je to sreča. Pa se mi, ali je nekaj česa, kako no, se to zgodi? Ja, spisika, se mi, da, da je to nekaj čisto, Jaz zelo temu, To so stvari, ki jih interpretiramo dobro v znanosti na splošno. Zdaj, če malo teoretiziramo, jaz se popolno strinjam, da je to zelo za vse privlečeno, kar je resnica način. Ne. Znanosti in ostročno velja, da imamo nek pozitivističen pristop stvari, ki jih lahko mirimo in pa interpretativni, fenomenološki, ne, tak, drugi. Te stvari so za ne, pa za miriti, jasno, ne, jaz zdaj ne bom, kot prišel do miru, koliko sem srečen, ne, z nečin, ne, vem kje, ne. To je interpretacije, ne, pa merjene, ne. Če govorimo o znanosti kot taki, ne, se strinjam, ne. Če že v tem mora tudi ekonomista, jaz sem med drugim ekonomist, ne? in ugotavljam da že nekaj časa, da ekonomija ni in ne more biti snadnosti. Ekonomija v bistvu ugotavlja vstopnje deljetnosti. Povedam drugače, kako štokoli, ekonomsko te spreme je nujno tvegana, bolj ali manj. Odvisno od cele vede, eh, dejavnikov, ki na izit tega posla, prijivali, na sam ne moreš niti ti predvideti, ni, predvide, ni ne to kaj se je ne vemo, kaj je, to v bistvu, bo. Mm -hmm. tako, te, te zadeve, vse te teorije ekonomske eh, so... Mogoče imamo mnenja, imamo argumentov. Jaz mislim, da bi to bilo najboljše. Nemo nemo ne moremo tega dokazati. Če se ljudi v dela psihološko je težko to miriti, mi to lahko vidimo iz literature. Ne, ne, ne, Iz literature krečemo, drugače vse ostalo je špekulativno zelo. To ste v njih potvorili na nek človeške odnose. Ne? In da jaz zdi včasih, če so se otroci, ne vem že, najdajše, če opazuješ, pa so se igrali in so se res tako lepo igrali, igrati znali. Ne? Danes mogoče že malo manj, ne vem. Ja, ta izumetničenost, je, sedaj, v tisti kolumnišču se spomnite, sem dal primer tega, to, da človek si ni upal ostrajiti etikete iz novoletne jelke, da ga ne bi uni prijavili, da bi na črno posekval, to. Glede, ali pa ena druga asociacija je na to izumetničenost. Ne? En je dve, tri leta nazaj, moj prijatelj, ki je pol v očetu je Črnogorc in je imel obisk nekega strica, ki živi dol. In sta prišla k meni na vikend, pa smo malo pojedli, pa spili in se fajn imeli. Ne? In potem je pravil eno zgodbico, ko je šel, pa z njim dol. On ga je pol peljal dol v veselne goro. In tu se je mu poč tako obnašal kot ne neiztopajoč. dokaj stroščeno, zabavno, tak na nek način bi rekel, mačistično, pa ni pritiraval. V ničem pravzaprav ni izstopal. Pri popričakovanju tudi v pač v relaciji do nevem se pač znaš tu v tem našem mestu, ne? in potem ko se šlo dol, ko je prišel na mejo, ne? tam so stavili ta pridev policajcer inik NK pri nas, ne? ko je bil on še v temo расположении tukajšnjo okolje, bi bil korekten, ne, mogoče malo bolj sprašen drugače pa tak po pričakovanju. Tam pa, tam pa je začel govoriti popolnoma drugače. Policaj, ki ga je prvič videl, mu je ta možakar, ki bi malo starešil, rekel, no, kaj je Simko, kaj boš zdaj ti meni po V tem smislu ga je ne? v popolnoma sproščeni dikciji. Pri nas tega ne bomo doživeli, da bo en to policaj rekel, ker ga bo oni zlegitimiral, bo ne vem kaj, čud, da se bo da Tam pač ne. ne? Skratka ta izumetničenost ima en velik delež k temu, vem. Šest in osmdeset, ne? V vas zelo različno obnašamo, v bistvu postarjamo na nek način drug človek lahko tudi, ne? Ja, sve. Ja, ja. Pregled je bil primer, se spomnim iz uh, časopisa, da ena gospa je jedla pomarančo, men se zdi, na avtobusu mestnega prometa, ne? In jo je šofer uh, pol pozoril, da ne sme gorezt, ker je prepovedano. In je potem tega celo zgodba, cel škandal. Na koncu je PR-ovka od podjetja, tega, ne vem kaj, mestni promet, razlagala, da je to res prepovedano, ker je ta gospa zgleda malo ponorela, kaj, In je ali je pa časopiske napisala skratka, v PR-ovka je razlagala, da to se pa res ne sme, in tralala, in tralala, gospa je jedla pomarančo in what, Iz take stvari zna mi narediti slona, ne? pri nas. Isti je to, kar ste preomenjali, da so vas zaradi tega neprijavljenega protesta, pa to, kar je bilo zdaj v, v univerza, pač, ki organizirala protest proti zmanjšanju 16 milijonov, pa da so dobili kazen to je isto, isto, bi isti problem. Ne? To se pravi, da pri nas nek birokratski um diktira življenje, ne? pogoje življenja Vse tako, kako bi rekel, detaile, ko nas naredijo invalide na nek način, ne? Se mu se mi zdi, da Evropa pa tudi s temi svojimi zahtevami pa to se mi zdi, da tudi zelo birokratsko na nek način posto, pa jaz pa mi nekak tako občutili. Kdo? Evropa. Evropska Itak, unika. jasno, ja, ja. jasno. Kako? pa ma Evropa? Kak? pa ma Evropa Evropa ideje. Da nismo mediji, ki so vlasti, ki so vlast, štodura, je, in, in uh, diktira. Es, mislim, Kaj morajo na vseh področjih ki, te, ki no mhm. je na Demokracija se začela razvijati na naških koncih od Marija Terezijo, no, v Franciji pa je od godine po 14. Ja, ne samo. Gre za enočitelj proste zadevo, ko se je prebivali so zločeno množiti, urbanizirati, in bilo tako, da kot nujno uvaja tudi neki red. E, Vecimo zgolvo tako, mislim, ima s tem direktne veze. Ampak včasih ni bil problem iti v potok, pa si nakopa šoder, da se gleda, ki si ste temelj za svoje bajtar. Ker je bo pač nekaj par vek nekdo zbrnil neko bajtar in se to bi ni poznalo. Ko smo se razmnožili in je do tih bajt toliko več, stovno ni bilo več možno, da bi vsak kopal šoder, kjer hoče. Kaj se pravi, da se mora imeti neko inštitucijo, ki je ugotavljala, kdaj, kje, kdo in kako lahko, lahko še nakopne. To je za veter je prireden. Tam kom taj zadev je, ki so pod pod ta govoriti zinka. No in pa začeli uvajati red marsikanke pa ni, ne? ne. Ampak uh, potem prišli sva tisto, ne vem, kdo jaz umenjal, uh, mi vem pa ne, za statistika, da, da Beograd je tu, se mora opravičiti, se mora in ko zmo lahko razmišljate tako kot pristav, pa to tak rezultat. To što to, ne, v bolnišnicah imamo tako imenovane oddelke za kakovost, ne? Kakovolno ime imajo na tako orwellsko, To je to, to so ljudje, ki morajo producirati neke rezultate, zbrati neke predpise iz dneva v dan in nam komplicirajo življenje v medicini tako da to Groza, ja, to so, ampak morajo jih imeti po direktivi Ministrstva za zdravje, tako to ni tam zmislil nekdo. Proto. Drugač pa jaz osebno mislim, da je tu ena velika vloga tudi protestantizma, ker če gledamo bolj proti severu, več je tega, ne? Po drugi strani so tudi bolj uspešni, kjer nimajo raz dobro islanci, ne? In v ekonomskem smislu so, če gledate, in englježe, nemse, ampak... Če pa gledamo take bizarnosti uh, vsakdanjega življenja, ne? recimo na Švedskem ni nič nenavadnega, da ima ta partnerja, recimo, ne, ki za skupaj, ločenje stvari v hladilniku. Ne? To je moje, to je tvoje. In pa mi posodiš eno jajce, lahko malo tvoje majoneze in tako naprej. To na Švedskem nič nenavadnega. Ne? Po drugi strani, uh, ne vem, tiste Vem, da si podelil račune na koncu svadbe in tako naprej. To pri nas te, tega ni. Ne? Še manj pa bi bilo to verjetno bolj proti jugu. Ne? Jaz mislim, da... Ja, ne mi je to bilo čudno, ne? nim pa sve ne. In tako naprej, ne? protestantizem. Jaz imam le ena zanimljivo, sicer je kolumni in sicer je bila ta Tem, zakaj je toliko teh pobojev, nekih mladina ne, s temi streljeni, zakaj se to dogaja ZDA, pa v severni Evropi, zakaj pa ne v južni Evropi? Poznaj, kak primer v južni Evropi? Morda no, pa Kak? ne no, da, pa da bi jih zamolčavljala. Okay. Dobre. Ja. No. <laughs> Danes če tri pihneš, že po no, no, no, no, vesemem. skupnosti, v, v, v teh skupnostih, ko se povijajo, Je postred... To je drugo. To je pa druga zgodba. Ne? To niso šoler, ki pobijajo tam pol sošolcev pa grejo, v maksimarki tako. To je vsem, Jaz ne bi primeril pardon, krnega maščevanja pa to, da en šolar postreli po razredo. Vsem v smislu. Vsem druga zgodba. Kaj imam svet? Ta je smisel. To uh, <coughs> eh, je to? Prosim. Glede, malo očital, v literature so tih, ki boji programiran sistem, kar nekaj teh eh, ljudi, ki so to izdešovali, so na določenih inštitotih, eh, ki se so, so ukvarjali z programirani ljudi. Ne? In oni so to tudi izvali. Tega so to čisto ena druga ozatja. Zdaj to... govorite o odraslih, verjetno, ne? E, prosim. Govorite o odraslih teh... O šolerih. Ja. Da bi bili sprogramirani. Ja, da. Ja. Vse se ve, po literaturne sloh, ki so dosebljive, te to mislim, da, kaj zdaj tame notri strahotno dosto dalkov, da je eno tehniški tukaj prevesto tam sprogramirani. Ne vse. 2 tri, potem pa to potekne velična in ta stvar mani, ima, ne. E? Se pravi, da se to udvaja, se pravi, ljudje, ki so pač tak ali pa po naravi, potem da se to vidi, kaj se da na udariti, ker recimo dnevno vsak je v nas, eh, eh, recimo ja zagrantiram, da je čez šest mesecev naredi to, kar bi želel. Dva, trije, ne, pa vam jaz nekaj pa onem znanstveniku je odločil, da meseca v dveh da je sugerirala, pa nekdo v in ali mesec mesecih je to naprava. skoraj za gotovo, To je na osnovi, kako bi to lahko rekel, so bili ustvarjene situacije, ne da se že ene reakcije, ki je dvigovala reakcije, reakcija, ker recimo, to, smo mi popolnoma, ko bi bitja, oblasti ne zdaj še. tisoč ljudi, kar so, to je dobro, Nekaj, če hočeš biti na vlasti, moraš to prerasti. Tako bi recimo dal pač ljudje, ki so malo hitrejši blik v razumevanju te stvari. In vsi ti predpisi od administracij pa se odpirajo na tisto nudo želvensko pravila družbe ali pa vlasna pravila, ki se človek postavlja pa družine, mora biti. Ne zato da lahko bivamo, da smo pač In potem ustejiča pravila znajo, da je zelo fantastično izkoristiti, da potem navržajo, tako smo rekli, tiste razne nesmislne birokratske stvari, ker birokrati je dobili zomačo malo. Se pravi, vlas počno naroči, to pa to, pa to, pa to, pa to, pa to je željeno, da vsi ne napišajo. Komunne načine, neko ste rekli, okrog tega, da so bestije, ne? Ne, tudi to je in to odhodnič. Naši je samo vzorec, ne, odvrženo s tem. Da smo vsi podvrženi, kaj je to sugestija. In imamo v Ameriki sugestija, medijo, mm. filmi, se, v mediju, televizija, filmi, vse pa sko sugerirajo, vse pa prodajajo orože, no, no, no, vse pa izpodbujajo na kukupu Vse Ne moreš, veš te je ni drugega, videti na televiziji pa v kot to. Oni to suvesti, a ni treba nekome posame zdiko naročiti, se so zame, ki treba. Ne, ne, jaz se treba naročiti. Če pa skuporajo, na tom položijo. Ne, on je rovno, ne, da nič tako. Ne, da se samo vzorec. Pogledajte na središči, Samo vzorec. Samo vzorec. Samo vzorec. Samo vzorec. Samo vzorec. Kaj so vzorec daje? Mislim, da se pa čudijo, čudijo, imeljadijo, imeljadijo. Samo Ja, vam pozorno govorim. bi ko me za vprašanje, da si da nas to je pa to ne, to je to ne, to to kako se lahko to sugerira, je se No in potem v oblasti naročajo birokrati, takšne eh, zakone, birokrati se mi ponovadi da mi to samo, da to so pravniki, to so ljudje oni to, to dobijo pa nekaj stročne in tam se da dal v predpisu življeni cilj. Se reče, en to se ne vseh, ki pišejo s tem odmah, ki je v ljudi, se bo naroče reče, ljudi bi radi z nekim izmišljenim zakonom, ali pa z nekim zakonom, ki podelamo pravičen in do sebi da to in to in to. In potem oni to piše in naredijo tako zgodbo, da mi dobimo, Cele kute teh pravil, predpisov, te vsi vedno, da morajo biti, da se nema pravški kakšni šlo, in se vozi in upravljajo zadružnosti. Pravstva od prvotek doli. Jaz bi te teorije no, vrame, a, je zelote, če je kako to zdaj knjiga kot se pred nas dogaja. Ok. Jaz bom <uto> da <advodno> se naručite tiko, nema nismo, zvečo na tem, pa če Pa ste, pa se ne neče. Vprašanje nezajna reščina, tako, je, recimo, en Slovenec v pa recimo, en, ena Z ta psihološka vse, vseeno različna, da Nigeric je Nigeric bolj srečen kot ereven slo, Slovenec, Če pa opa gledata, se zavedate, da se na mnogo družbene mestice, gledata nedosobljivo, ne, ampak da ne opa doživljena ta ljubščino psihološko isto ne, kot snago. In tako, če, ne vem, edini odgovor, ki bi ga tako najga, bi me zanimalo, na, če so agitirani v Nigeriji kmetovalce, Ljudje ki so skrveli za svoje svak dan preživetje s svojimi lastnim delami, z rokami, ali so uh, agotirali tovarniški delavce. Ker recimo pri nas, mislim, da je veliko krati povezano uh, revčina, nekateri, ko so tovarniški delavci, recimo z minimalnim uplačanjemu na, na dnu socijalnih, na dnu, pašem socijalnim dnu, uh, svotujenje od dela in se počutijo izporiščeno. Če je, mogoče ta faktor percepcije, Uh, zakaj remen sem Slovenec in vem nigerec drugače hmm. uh, to Do, dojemata Zemite, mislim da vsega pristaja vsega pri za ravno so tu nigerec tu vsega tudi za idealizirate mislim pri se če reče mal nigerec ali nevem črnogorca ni za idealizirat naj a pa vseeno več uh, Rekel, enega hedonizma je tam, samo enega po sebi. V bistvu na več se pleše, v bistvu se druži, v bistvu na več vsega tega prijetnega glasbe, vsega tega več. V bistvu je v Karibih, Južnoj Merki. Teh prijetnih dogajanj ne so razmerno več kot pa recimo tu. Ne? Pa manj so na nek načini ritualizirane. Ne? Poglejte, če greste čez mesto zdaj, le, v raz 7 pa bo te bote srečali prej mogoče kako miš kot pa človeka, ne. Tam pa ne, tam so tržnice, zelo bi tam bolo tako, da kome hodiš, ne. Beve sveli so, radi družno, ne. Ko bo pa, dobro, zrata, ali si zelo, ko bo, ne vem, koncert, ne vem, recimo Radio City, pa ni nič proti njim da, če tega, bo šlo kot ja deset tisoč ljudi, ne. Ta ritualizacija pri nas je problematična, za moje pojme, ne? vse tako nekako predpisano, kdaj, kaj, mit, pa kako se veseli, pa dokire ure, pa tak, ne. No, se kaj pri nas dogodni, se hvaliteli so s financami, ne, različne, ne, ne, ne. Ja. Na ja. kot rečem, bil bila evropska prestojalice kulture, ja. tri, četrt, če ne, devineset, predsajato, sve je bilo zastojeno. Bravo. Devineset, predsajato, mali bolj, se ne vprašate, kaj se je dodajalo v Evropski prestojalici kulture, ko bodo rekli nič. Jezik si bil, nišče je bilo, a šel nič gledat? Ne. Tako kot pravite, je stvari so za vsake. in točno to, ogromno najbolj stvari je bilo za vsake, pa nas je bilo tam vedno samo jih. Mislim, da mi novine začeli, tudi od minulosti, zelo mogoče da smo kako smo kaj je revščina za koga, to je revščina. Ali je za nekoga, da imaš kar nekaj, kaj bi si ne? Ale nữščina da splogne raduje denarja pa maš lahko milijon stvari počneš brez denarja. Ampak ker jih ne znaš počet, misliš, da radi iz denarja. Pa ko je s denarjem sproči, pa še kakšno rešitev. Ale za to se opravičam. Čim pa z denarjem boruščina? Aj edinis na svetu mariča 30.000 bruto al ka zdinja. Za koga je to namilo? Ne, nekaj... <hupenu> ne, ne, ne, to pa je bila reč, se zakaj tiste tiste neke neke razpredelnice bolj za koga? Se za to, da se neke Ne, ne, to pa to pa ni pa glepomeno. Da skuša preden bomo res mirisla uspešno. Ko je tvoje, bom rekel za 300 okol normal način življenja za bopoten in varn. Potem pridite lahko za čas, neha skrbec, Nehaj grabiti materialna bogatstva in lahko hodiš tudi na sprehod in vem, se ukvarjaš športom. E, problem je, da v Sloveniji to ni zmislo. E, v Sloveniji je to recimo na 100 evrov, spet v stovnici je do 3, pa je ta mnenja, ki potem glede, recimo, nočejo več na godu Ker ne rabijo, ker so raje doma. Ker to več pomeni, kot pa nekaj dodatnih evrov na mesec. Ne? Če pa moji štiri, recimo, 500 evrov plače, pa dva otroka, po boš pa lahko karkoli naredil, tudi za 20 eur, te jih imaš, minus. Zdaj, kdo od teh dveh je bolj srečen, pa ne srečen, ne vem. Ampak da ne je to tisto, kar je minus eno ko ti sicer se ne boš več, ampak prideš pa razmere in v te razmere vesmo, ko nisi več priča to pa je gospod nekaj povedal, ko sem jaz začel v službo ni mora možno, da jaz ne do to pensije v tej službi. To ni bo do potem se mi je pa zbogilo, da nisi tej službi. In to je problem, da je ti ta varnost, ta za diskritost se Zdaj, vse imate čist, čist prav master, ampak spet so razlike. Ena družina bo za 500 evri, pa za dvema, ki dve desni roki pa malo kreativnosti, znala, si vzete goršče zemlje, pa predelati strani, pa poceli nekaj, nekaj, lahko se tudi dobi, res kjer bi bodi, greš, ja pa prosiš, pa ti bo z veseljem dali, dajte nam. No. Ja samo ne pažem. Dobro, gledajte, što pa tisto prepričanje? Ej, eh, vse smo pa tam. To, kar smo možno povedali, prepričanje, da drugače pa ne gre, kot so ti nekje rekli. Če ti veš, če si prepričan, da boš dobil, boš šel tjak s osirom, dajte, dajte mi to ti košček, dajte mi to ti košček, dajte mi to ti košček, jaz bi to obdrnoval, da bo rekel, hvala pa ti bom ponesil vsaki rentor, kje ti bom dal. No, no, no, no, bo... Moje da, da ber... družje da je 10 metr, in morotna no, no, no, pač ved ni bilo variant, da to spetil. V bistvu, kak se lotiš tega. Ne? Torej, nekdo spetil, pa si bo znal v lihtrat, ko bodo veri marsikaj, če bodo želeli, pa bodo šli za stojna sprehod, vsaki dan, če bo treba, z otroci, pa se bodo igrali z minčki kot so v svetičasi. <kli> nekdo drug, ki pa zasluži 2000 EUR, Da se grao v cepli, pa je prepričan, da on to nima dovolj, ker si ne more noh to dan zrihtati, pa ker otroci hočejo vred nekake najkice, pa bo pri dva tisočih prepričan, da to ni dovolj. Pa ne bo migno s prstem, da bi lahko s tem, s tem denarjem nekaj žel, to je čisto prepričanje, v kaj ti živiš verjeti to tu je še ena en, revije, pa nekdo te prepričuje, da za 500 ne moreš imeti zdaj Pazite, To pa je zelo zanimivo. Ne? To, na danega stopnja je pa, ampak to se zdaj ne more nam čisto točno, povedati, ampak 2.000 euro plače, se pa obrne In tisti je spet pripravljali, da moraš za vsak zadnji euro, Završen. Vse ne zdi smo v zadnjič parlamentu čuli, ko je nekdo 1500, 800 nev, pa neko, da s tem ne morejo tudi živeti. To je za revščina. Po moje, tu noter je revščina, ali ti Jeno, ali je prejema, ki zakladajo, kaj je revščina, pa kaj je revščina. Samo da, če se vrbi veste na to spet pošalje o dojemanju sreče v revščini, med premerom pač Slovenic in Nerec, ok, znači, če ni kot odnos do dela, potem, ko, potem je precepcija, ali smo v revščini sami, No, da, to je klučno, ključno. Ja. Skrbenica bolj principira, pri, pri da je v reviščini sam, kaj katela nesrečnega kot nigerica, ki v, se ne počutijo izoliran v to, to je ključno. To pa je tradicionalna vrednota. Ne? Uh -huh. Vzajemnost je seveda garantirala to, da ne boš v uh -huh. reviščini sam. Ne? Tudi, ker si to kar malo kot Sostavljene religije treba zareže poskrbeti. To je ena uh -huh. od ključnih dožnosti nikoih. Tega mi nijemo. Uh -huh. Tore vidi je, preliki, je to v moje tudi, ja. recimo, nas je tukaj na, Pazite, ne vse je to v karakteristično za protestanstvo, A, je, da je vsak odgovoren za svojo ja. srečo, bogatstvo itd, ne? popolnoma nas recimo tega muslimanskega principa, ne? je nekje... Ja, Za, no, to je ena, ena tako znana misel, ki najboljše opiše protestantsko filozofijo, ne? da protestanti ne rabijo puščavnoštva, ne? ker puščava sama pri te knjih zrednačeve, kakršno imajo, ne? strogi individualizem, idealizm, češčenje Boga je pravzaprav delo kot tako, ne. Bolj ko delaš, bolj kot si uspešen, bolj ga čestiš, za vse stave pa Ni važno, ne? Tako, zelo, ne? Tako da, to je tudi en del odgovora za ta šever. ne? Da ste rekli to, kakor A bi bilo tudi to reči, da tudi to Da tudi, tudi da tudi to pri nas izredno prisotno in ko pravijo se, pa jo, več ljubi, cerko, ne? Ali ni tako, da Prekajelo je, da boš tukaj samo še bolj si, boš tam samo še bolj si. Osebno torej je, da na tem svetu, da je v redu, tako da ljudi to sprejemajo kot isto, da se tam nič ne more oditi, tako je to dano, boh mi je te preizkušnje poslali, jaz tam ne morem, sam nič. In potem se zatekajo v, v, v pač te. V, To je pa ta ključna razlika v, v tem kontekstu za protestantsko filozofijo. Ne? Da je ta večja resigniranost v danošte v sodo, poveličevanje trpljenja, občutki krivde da so sploh. super, pa se razbudila, poveličevanje trpljenja. To je ni, toga premrava, zato ker v Latinske Amerike so zelo in Mislim, v Latinske Amerike, kriščanska crkva, sveti ni tako v Pa to vrati, ampak Oni vse po pa v torbici svoje stare bomove. Dobro, ja, dačem reče da. da v nil, nil. Amat, A ja to da. in, in se zavarada, in mm. to je ni fajn, ja. se Tinska, Ameljška, je to z, z Vatikanom. No, no, no. In Vatikan je, v je mojde, ne vem kak, je Ja, je eh, celo izobčil nekaj eh, meziških školp, pa nekoga šprepše, eh, ker so ni preveč socialni. Ja. Do vedi, da ni spadl, do, do, že tote svetnike, jih ni posvetil tale, no. je zdaj ne vem dvesto ali koliko, ne reka, to se tam Amerike, se strinijo, No, med, to, to, to, to je stara, stara, stara antagoniza, no. Ameriško, pa, Italijansko centrijo, ne? No, jaz bi to postojila. Kjer pripravljajo alternacij v vatikanci, ne? Od njih skrepati. Jaz pa to... <hý> tako, zanimiva zgodba na to temo z, bom rekel, odnosa do psihoanalize in pa recimo te katoliške crkve, evropska pa južnoameriška, ne? V Španiji so praktično preganjali psihoanalitike ne, za časa Frankovega režima, no. ne? Zaradi crkve, ne. to ta zadeva ni bila všeč, ne. ta erotizacija določenih teh razlag, psihoseksualni razvoj in, to. in so jih praktično obravnavali zelo podobno po, ja, po teh principih ne. in je, sveda psihoanalitiki so pa tam bili ne. in so potem sveda pa emigrirali v Južno Ameriko, ne, ker so jih po rade tam pa ni imela cerkev čisto nič proti njim in posledično, recimo danes v argentivni psihoanalizam je top na svetu, ne? glede na kvaliteto, dosegljivost in tako naprej. Zadaj je Katoliška crkv, tu in tam, pa vidimo, kaj se je zbrnilo. To je v bistvu niraznični cerkvi. Ja. Ja. Zdaj. Zdaj. Zdaj pa da smo tečnih storima in smo gledali, da ne počnemo teba tepa zelo približno. Každa deba katolištva je razlag Boga, toliko je različen in ne bomo simpatično, da si ne razlavi z pokri, Zato, bi se da na isti način z isto razlavo, če za drugi zaključno pri Primer tega, ki moraš sprejema stvari, takve kot so, To uh, pomeni da lahko z tega se pušeš do trpenja ali pa si da srečen zaradi tega, kaj spremiš pri tako sojni, on je srečuje. Problem danes pa je kot tem, da smo se na danes pak, nesreča izgira iz tega, da a, je nekaj predvičenje v neki stvari ne skladno z svojo sami če jaz bilim, da je všel na pozici in je lačen in, jaz sem jaz pri pričam, to ni prav, potem sem nesrečen, če pa sem spričam, to je prav, potem pa to ni na mene in sem lahko srečen. se da praktično vsa sreča ne izvira iz materialnega, da sem lahko zelo bogat, pa sem nesrečen. Hvala sem stvarjala, da najzvidim veliko bogatnih, na naše razmere, da smo čisti premožni del našega pribivalstva, uh, je ima zaradi tega, ki se odkvarja večino s tem, kako to bogatstvo obdržati, oziroma kako to bogatstvo popri do neka je ta okupacija z samim vseganjem uh, tega materialnega bogatstva tako velika, da tako ni časa za lastno osebno srečo, Vradi po drugi strani pa večim veliko tistih, ki imajo malo in so s tem znali nekako biti zadovoljni in je to vsem dovolj, da dosega nekaj se sreče. Mi mm -hmm. zanima, kako je recimo povezava nekaj, z iskami, torej te indeksi sreče, ki so ne vezani na materialne stvari in se mi zdelo, da bi znamo se zato sodobno naj obvorena stika, A dostopom do sodobnih medijev, torej, na primer, imamo televizijo in radio in časopise, lebe in vse to. To vse medije, preko katerega se potrošništvo prenaša direktno na potrošnika, ki mu potem nasilo, na silovcu, na cepta v glavo, da more dosežati to in to, da ni tukaj, pride bolj se lahko posameznik o tem predstavil. Na svetu je takšen in takšen. Jaz se lahko tudi in tako naprej, tudi nekaj bomo Jaz mislim, da gre za ravnotežje med tem komercialnim bombardiranjem med propagando in pa med močjo tradicionalne skupnosti. Ne? Če zna ta tradicija, na, tradicionalna energija skupnost neutralizirati, potem tako je sila, ampak vedno pa je seveda ta interakcija. Ne? In pri tem se vaš recimo praša, da koliko recimo uporabi človek tu za telefon recimo konkretno, ne? če pa pogledamo v eno Ugandu, ne vem, tam zdaj bilo kje, Vsi imajo tudi telefon. Najbolj plačajo deset vsaj manj, kot pa tudi lahko vidite, koliko nas lupijo ne? in tako naprej. Ne? Drugače pa, no, da ne bi katoliška vera, pa vendar le ima tega, bom rekli, ne samo predaje s otrpenjem, ukrtev, ampak je pa tudi usmiljenje, pomoč bližnjemu in dosti teh tudi vsebin, pozitivnejših, ne? vse kako, ne, uh, ampak, če mogoče zaključim, ne, jih bom žal, mora, začel sem sveto zgodbo tega prijatela, ko je šel do tiste oaze, do katere mu ni uspelo priti, ne, dosta te poti je bilo na avtobusih, ne, in tam, sveda, avtobusi so ostavijo vsake toliko, ljudje nekaj pojejo, On pa ni tega jedel, ne imel je zraven, ker se je bal infekcije, jasno da ne dobi tam na poti, brez potrebe, in ni kupoval tiste hrane. In ti ljudje na avtobusu v domačini sve, so mislili, da nima denarja. Ne, in so mu oni kupovali od njih. <laughs> je, <laughs> je jedel, pa ni driska. <laughs> tako, tako da bi morali. Tudi odnos, med morim, odnos tudi na neznancev, Je, bo je predniki, ja. ki više v nekem vrhu, nekaj više rokov, da se strenguiramo. je to zelo se dobro da imaš zelo zelo zelo Uši, je, pa, <laughs> <laughs> a, zelo zelo ja. zelo zelo zelo zelo zelo Zelo dobro, prihodnost pa je film Bogi.